ilaein ilaein ilaein waqanna وسلم على دار كهنبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انت انت تعلم الحكيم بما انت تعلم من رب العالمين ادرسوا طلاب الكرام التادوس وговоримо по едно битном сечаном делу сечаном и базету прије ко потребној povise i prethodne spomenute osobjene koje smo spominjali u našim sadašnjim druženjima. Kao što smo rekli, večerašćemo govoriti o samo obračunu, o, sebi, o samo, samo obračunu, da čovjek obračunava sebe, obračunava svoju dušu, jer je duša spona zlo, duša je prevrtljiva, uglavnom postičena zla i opasnost takve duše je ogromna. I posljedica i te kako kasnije pogubna. Stoga je potrebno dušu za uzdati uzdama bogobojaznosti i usmjeriti je ka pokvornosti, da se sutra čovjek ne bi, ne bi kajao za provedeno vrijeme na dunjavu kome pokvornosti i činjenju loših dijela. To nije moguće obuzdati svoju dušu i usmjeriti je ka pokvornosti osim sa obračunom stavnim, obračunom stavnim svakodnevnom kontrolom. Dakle, obračun duše srca ima ogovornu važnost, zbog sljedećeg. Dakle, samo obračun, onaj koji se bude obračunavao, zasigurvao, čistit će time svoju dušu. Jer će prilikom sva obračuna uviđati svoje manjkavosti, manjkavosti svoje duše, zloosobine koje se nalaze u njoj, pa će, dakle, čistiti svoju dušu i svoje srce. Također, onaj koji se obračunava, to je dokaz njegova dobra, on sebi želi dobro da zastane s osobom da stane kod sebe svaki dan mi obračunava se dakle, to je dokaz njegovog imana to je dokaz njegovog dobra a on želi sebi dobro da želi svoj popravak jer onaj koji misli da je dobar da je dobrono koliko je postilo ostvario on da vjeruje se previše smat će da je dobar i stati na to da radi do tog streba za tim obračunavanje dušoj ili srca put je do pokajanja onaj koji se obračunavaju sve kajalo, jer kad se obračunavaju neuminovno, puđući da je čovjek, Adeno, sin koji griješi, uvidjet će pri sebi se uvidjet će pri sebi grije, pa će požuliti ka pokajanju, da se pokaje za te grije. Znači onaj koji postoji samobračun, neće dakle uvidjeti mnoge, mnoge svoje menkaosti, i mnoge svoje grije. I rezultati, zašto se obračunavati? Zato što su rezultati plodovi koristi samobračuna, ite kako je velikih te kako pozitivno imaće biti govora i na drugoj strani posljedice da poslavlja na samoobračunite kako i tako su pogubne i on ima će biti reči prije svega dakle, značenje samoobračuna šta su islamski učenjaci u definiciji definiciji samoobračuna ili kako se to često kaže čak i kod nas poznata reč muhasaba jeli muhasaba od hisab, hesaba dakle račun obračun jene samoobračun Pa kaže ima vrti Rahimahullahu Te'ala o značenju samo obračuna, samo obračunje da se čovjek preispita noću o onome što je radi o danju. Pa ako ta djela budu dobra i pohvala, nastavite s njima. Nastavite činti ta djela, ako uvidite da su djela pohvala, nastavite činti ta djela i njima, i njima slična, a ako budu loša pokušate ih zamijeniti bolim i prestati s njima u budućnosti. Ibn Uhajim Rahimahullahu Te'ala kaže Opručun duše je spoznaja. To znači spoznati i razgraničiti koja ima prava, koja ima obaveze. Koja on ima prava kod drugih i koje on ima obaveze prema prema drugima. Pa da, dakle prihvati ono što mu pripada, pa to preuzme, a isto tako da ispuni ono što je obavezno, što je obavezno prema drugima. Ja se nalazi na putovanju svojej mene pa pravo, mene vraćanje da se vratiš pa na svoju obavezu kojom nisi ispunio da je pa ono ispuniš. Tako ovo je, što kažemo na drugom mjestu, Ibn Qayyim obračun duše je da čovjek prvo pogleda u Allaho pravo najbitnije i da vidi je li ga ispunio kako treba. Da vidi je li ga ispunio kako treba. Brodni su Kur'anski ajti u nas Allah subhanahu wa ta'la postiče da se obračunavamo, da gledamo, šta šaljemo za svoj ahiret, šta šaljemo za svoj drugi svijet. Brodni su Kur'anski ajti, pa kaže Allah subhanahu wa ta'la surih al-hajshiraf ya ayuhal ladhina āmanu taqullaha wal tandul nafsum ma qadda neklihat wa taqullaha ina Allahi bima ta'manu O, verici, ovi, koji veruete, bojte se Allaha i za sutra nekasvaka od vas glada, kak oto djela šale sebe za sutra, za akhirat i bojte se Allaha, doista Allaha bojte se Allaha u što vi činite pa nas dakla Allah s.b. m.a. tu postiče A ređuje nam da gledamo svoje djela, kakva djela šaljemo za svoj ahirat, da li su to djela džene, da li su to djela džahnima, djela, djela, djela s kojima prijeći da sretnemo svoga gospodara ili u kojih ćemo se stititi i bojati da sretnemo svoga gospodara. Každa u surja kef, kitab, mimma fi. <coughs> i bit će postavljena knjiga pa će muđerimi, nevjernici, jer li biti prestravljeni zbog onoga što će naći u njoj zapisan, pa reči reći وَيَقُولُونَ يَا وَيَلَتَنَا نَلِحَةَ الْكِتَبْ لَيُغَدِرُ سَغِيرَتًا وَلَا كَبِيرَتًا إِلَّا أَحْصَهَةً reći će kakva je u knjiga, sve je pobrojalo, ništa nije izostavilo, ni malo ni veliko. Pa nas Allah subhanahu ta'ala ovim ajotom postiče da se obračunavamo kakva djela šalimo i mala i velika, jer će biti zapisana pod Allah zasigurno. Pa gledajmo šta činimo tih djela Kaže Allah subhanahu wa ta'la ta inna sama'a wal basa'a wal fu'ade kullu ulaike kane anhu mesura toista i za slugi, i za vid, i za razum za sve će se pitati mm -hmm. dobrovo ti računaj što slušaš što gledaš u čemu razmišljaš i pratiš to svojim djelima u čemu razmišljaš, da to ćeš biti pita kaže Allah subhanahu wa ta'la ta sura ili wa kulle insanin Eu na fi ono tihivo, nulđu hu je omen prijati kitabe je u i mićemo svako čovog jeku zassi na što je u radiju, dozznam prijevod za njegov vra privezat. Dodie s tim, što goi u radi,ka ne misli da će bite negle ostaveno. Zabačemo. Dodiće ses ninim, kao što čee on doći, doči dočite i sa njegovim njegovimjena. I mičeemo otvordiniili rokli u sutra suju. I reći će vam se ikra kitabe, ke kefabi, nefsike, lijeunahasi, pa čitaj svoju knjigu. To sta je da sam sebi presudiš, kada budeš čitao svoju knjigu. I nađeš kakva si djela činio. Pa čitaj svoju knjigu sada na dunjavku. Sada na dunjavku čitaj i piši svoju knjigu. Na dunjavku gledaj kakva djela šališ. Obračunavaj se, zastaň, manjkav sam, treba da se popravi, da činim to, to, to, da ostanim to, to, to. Nećeš moći osim ako se ne budeš obračunavao. Tako da kada Allah subhanahu wa ta'la u suri, zadnjima etu suri al-neba inna anzalnaakum a'zabem qariba, yauma yanzalu l-mar'u maa qaddamat yada, wa yaqulu l-kafiru yali tani kuntuturaba mi vas na skorovu patnju, na blizku patnju, ono, što je prošlo u duniavka, ono, što je prošlo u duniavka, ono, što je ostalo u duniavka. Tako da su ni da uлизu, da kako? na skoru patnju, na blisku patnju, na dan kada će čovjek gledati ono što je uradio od svojih djela, ono što je uradio u svojim rukama, gledat u to. A nevjernik, onaj koji ništa nije uradio dobra, reći će kamo sreće da sam bio, bio zemljeno. I mnogi ljudi koja se raditi u kojima salva sušnjata direktno i direktno, postiće da se obraću na ovano da gledamo svoja djela koja šalimo za svoje aherite. Piježima u tjednizi da je Allaho poslanika Alihica da tu je sam vam rekao, se pomjeriti stopalan jednog čovjeka na sudnjem danu, sve dok ne bude o svome životu kako ga je provel, o svome znanju kako ga je istekao, šta je činio s njim, o svome i među kako ga je istekao i u šta ga je potrošio i u svome tijelu, u šta ga je založio. Neće se stopalan jednog odna sutra pomjeriti, nećemo ići nigdje, sve dok ne bude o svome životu kako smo ga proveli, o svome znanju. Šta smo učinili sa tim znanjom o svome imetku? Pogledajte, u ovom hadisu stoji o svome imetku kako smo ga stepli i u šta smo ga potrošili. Dakle, Islam ne pocijenjuje imetak. U ovom hadisu dva pitanja su došle za imetak. Kako si ga stekao u što si ga potrošio. Dakle, Islam pridaje važno imetku. I zatim kaže i u svome tijelu u šta si ga, šta si ga založio. Gdježi ima mahnut Ibn Mađarja, je ovo u srani kao i salatu. Islam rekao, mi smo zadnji narod na Dunjaluku, ali ćemo biti prvi obračunavani na, na Hiretu. Mi smo zadnji narod koji su bili na Dunjaluku, od naroda koji su bili na Dunjaluku, ali ćemo biti prvi s kojima će se obračunavati na Hiretu. Biližimo Buharijane, ali je radijel Laha Htjela rekao Dunjaluk polahko odlazi, a Hiret se polahko približava i sve jedan od dva svijeta ima svoje stanovnike. Oni koji su se zaljubili u njih, prikovali za njih ima onih koji se prikovali za dunjavku i streme samo do dunjavku, ima onih koji teže ahiretu. Pa kaže budite od stanovnika ahireta, ne budite od stanovnika do doista danas je rad bez obračuna, a sutra će biti obračun. Bez rada. Bilježi vam Ahmet da je Umar ibn Khattal radijallahu talan rekao Obračunavajte svoje duše, prije ne boli vam budi obračunavano. svoja dijela, prije ne boli budu vagana. Doista, sutra će vam obračun biti lakši ukoliko danas budete obračunavali svoje duše, pripremite se za veliko izlaganje na dan kada ćete svi biti izloženi, toga dana ništa neće biti skriveno. Također, bideš ima Mahmada, Hasan al-Basri je Rahimahullahu Teala da je rekao, Hasan al-Basri, nećeš sresti vjernika, nećeš sresti vjernika da se ne obračunava sa svojom dušom. Pa pita svoju dušu šta si htjela da uradiš u dijelo, šta si htjela da jedeš, šta si htjela da piješ, pita se i za najsitnije stvari, dobračunava se. Doći, kaže razvratnik, korača, ide naprijed, ne na uračunavajući se sa svojim dušom, čuva svoj imetak, ali zapostavlja svoju vjeru. Ha, evirnik kod je računa, rub imetka, rub tuljanka, ne interesuje vjera, ha, samo gleda. Jel i kako da dođe do dunjavka dok se postavljao, propaštava svoju vjeru. Iblja bi mu reke, rahimahullahu ta'ala, kaže, zapamtio sam 30 ashaba koji su se bojali za sebe licemjerstva. Bojali se, preispitivali se, nastuplice mjerstva. Niko od njih nije tvrdio da je vjerovani poput vjerovanja na njega Džibrila, pa vam je poznato Omer ibn Khattab, radijallahu ta'ala. Ko je bio Omer ibn Khattab, radijallahu ta'ala? Susretao bi čuvara tajne, Allah, u sallam i gali i sallatu ibn Limana i govorio mu, tebi je Allah poslanik Alihi Salatu, jer sam povjerio imena monafika, lice mjera umedim, ima li mene među njima? Ima li mene među njima? Čovjek, ko mi je obećan čemniti još na glinjanku, ti nije bio siguran, nikada. Nije bio siguran. Jer, ja. tako je Nisibnum, ali kak je Allah hotelan spominje, da je čuo omera iza Tarava, iza ograde, u njegovom dvorištu. Kako Umera za sebe govori. Em ondrije do detal samsikoni. Em jelo mu'minin, moj Javier, uf, se bojao Allaha Allah će te kazniti. To su znamo čuti od amera iz njegovog života. Pomotet zanese to što ste vi govorili to sustrapsali, Kemal... ne budejo se bojao Allaha, ne budeš činio ono što je eli naredio i ostavi ono što albumu zabranio ništa ti neće pomoći jel'i su tako da Allah. Em Abubekr vam je Allah dao za bido mo plakati i govoriti, poželio bih da sam bio stavo, želim, kamun sreće, da sam bio stavo voćke s kojeg jedu ljudi i ptice koji se na kraju posjećaju i potršaju. Da sutra ne dođem, kada Allah je da ne računava. Također, je, se da Omeru radiju Allahu t.a. na samrti, kao što je poznati, ali kako je, preselio Omeru radiju Allahu t.a. da je, je uzvoden na sabah i namazu od strani nevjernika, pa mu na samrti je prišao u napas radiju Allahu Ulazili su mnogi ashabi i došli na kraj dina abbas i počeo hvaliti Jomera. Jer pa je rekao, Allah je dao da si ti pretvodio muslimane, Allah je dao jer da ti osojiši mnoge zemlje pa je Allah od jel tam zaplakao i kaže volio bih da ne uzijem niti u džennet niti u džehennem. Samo da se spasi. Makar ne bio nagrađen za to. Samo da se spasim džehennema, makar ne bio nagrađen ni zašto što, jer je od toga. Također, Spomni se, da je jednog dana prošla i Kīndia u džemátu a je dal sadaku zemnu riednom dviestotine hiljada tirhena. Nima u siňa Adulaha, jeli Ibna Omeh, rodi Allahanuma, prošla je, je, je akšan u, u uh, prošla je jacija u džemátu. A je cílnu noć provel u nočnom namazlu. Svoju dužu ukoril. Ha. Nisi tigral na džemát, je li, u jaciju, Nisi klanjalo na nas u džematu, sada ćeš klanjati cijelu, cijelu noć. Prenosi se od Ibne Birebije da je jedno jutro nije uspio klanjati dva rekata sabarskih sunneta pa je oslobodio, oslobodio je jednog rova. Također od Abzlahe promjera se spominio da nije došao na akšan namaz, zakasnije je na akšan namaz, nije klanjao akšan namaz jer je u džematu pa je oslobodio, oslobodio dva rova. Osvam radijal tam znao bi često da stoji pored kabora i plače i govori kada bih bio između dženneta i Jahannama i ne bih znalo gdje ću da li u džennet ilu Jahannam. Osmama, radij Allah, kom je koga su se meleki stidjeli. Tako, čovjek koji, Čovje koji je hodio dunjankom meleki, koga su se Čovjek koji je sasjećan, jel' tako, ubijen tako što su ga izmasakrirali, isjekli eškad nas najboljih na, ljudi na zemlji, isjekli ga dok je učio Koran. I cijelu tu noć pravi u učenju Kur'ana, noć na noću na namazu. Hm. Čovjek kaže, kada ne bih znao hoću li uđenat ili uđenat ili uđenat, požalio bih da budem prašina. Da budem prašina, jel ja dok se ne i hoću li uđenat ili uđenat ili uđenat. Hassan Urasil Rahimahullahu Ta'ala kaže, ne će čovjek biti na dobru sve dok bude savjetovao svoju dušu i njim obraću mu bude najveća briga. Prenosi se od mutabifa pa ime'a bihra'a, aahimahullahu tala, da je rekao, doista ja hoću lednijom postaju, međutije ne mogu zaspati, to čini, odmah. Kada je lednijom postaju, ne mogu zaspati, pravicijem se, okrecijem se, razmišljam o kur'anskim ajetima, razmišljam o stanovnicima dženneta i kur'anskim ajetima koji govore o njima i stanovnicima džahnima i kur'anskim ajetima koji govore o njima. U pogledam, U kur'nanski ayet, koje gohle ustanilniceva Janneta pa se kaže ka'anmu qalilu minan laylima yahajom. Malusu noci spavali. Pa kaže najedim ayet yabitunel rabihim suđedan la qiyama noć su provodili pred svojim gospodarem na sajdi i na qiyamu. Kaže najedim reče Allah Subhanahu wa ta'anmenhu wa qalitul ana al layli sađedan wa qalima onaj koje noć skrušeno provodili na sajdi na qiyamu, kaže najedim sebrođima. Ja ležim, a u postojim, a u vimao spavaju. Gdje spavaju? Spavaju na srždi, na kijama su, a i a su pred svojim gospodarom na srždi, na kijama. Zatim pogledam u Kur'anske ajte koji govorel nevijedzi, ma se lake kom fi sekar, šta vas je u sekar? Pa vem poznat, jel se ajte da je, jel je koji su ostali namaz? Kavalu, leb nekome nemo sallin, reći će, nismo bili od klanjača, nismo bili od namazčija, nismo imali namaz kod cel. Ihan pokaže, ne vidim sebeo tak li? Ne ne ima ima pak namaz. Pokaže, zatim provvedom reči Allah subhanahu wa ta'la wa ākharluni a ta'lu fi ubedanom wa ākharlisi i drugih, koji su priznali svoje ljehe i svoje dobrodjele izmješu sa lošivom pa se tvojim, da samom ja i vy, moja brati od Kaže Amir ibn Qais al-Mela'i Rahimahullahu ta'la po se svojom djušom ostaviteš ľudy. Pozabaviš li se svojom dušom, budeš li obračunavao sam sebe, vidjet ćeš da ima manjkalosti, da živiš mnohom života, nećeš imati od sebe odkloniti. A ostavit ćeš druge ljude, ostavit ćeš njihove manjkalosti, njihove mahane. Dočin, pozabaviš li se drugim ljudima, nećeš imati vremena za sebe. I ono sidno bit, spominjali smo ga neku večer kada mi je napisao jedan od njegovih Ahababa i pitao ga za njegovo stanje, ako se sjećate pa je rekao Naredio sam svoju duši, da predložio sam svoju duši da ostavi govor od drugim ljudima, pa sam vidio da joj je post u danom danima ulakši toga. Pa kaže ove prijelike, i ono svi bitno kaže taj lijeva riječi koja je slikava naše stanje, bio je preizudnik u svojom jednom sunnetu, imam je sunnetu bio, ali govori svoju skromnost, tako da kaže ove riječi koje je tako slikava i naše lijeva. Kaže, šta mi je? Izgubim kokošku. Nisu mi sve kokoške noću na broju, pa se oznemirim. A kaže, tako me lahko prođe namaz u džematu. Jadro na mazu, ja Kokoška mi nije na broju noć ja tražim, da na ju nađem, da pa ne zamoći, pojeće od, sutra neće bit. I ja, on, ja se oznemirim, ne mogu da zaspijem, točim prođe me namaz u džematu. Svejedno. Prenosi se da su so poznatog učenjaka Sufijana Celulija, Sufjana Selvi, Rahimahullah, da je bio poznat je učenjak u hadisu, kažu za njega, odnosno prenosi od drugih, da su da mnogi vidjeli u slu, kako leti kako li po džanetu. Pa su mu na samoti došli Ebul Ešheb i Hamad ibn Selva. Dakle, bio u svoje vrijeme je velik učenjak u hadisu. Pa mu je Hamad rekao, zar nije došao trenutak da se si siguran od onoga, od čega si strahovao cijelog života? I da ćeš postići ono zašto si se nadao cijelog života? Nije došao, nema. Ostalo je kratko. to jest dušu i da ideš u džernetu. I da se spasiš džernu. Da vidiš mjesto u džernetu i da se spasiš džernu. Pa je rekao čovječe, zar smatraš šta će se ljudi poput mene spasti vatrem? Kad čitaš o njima i slušaš o njima, pitaš se gdje smo mi. Tako se uzdižimo, tako se oholimo i tako nam vrijeme prolazi bez dobrih dijela, ispunjenog zikram, učenjem Korana i ostalim djelima i opet se na čemu padamo. Subhanom. Fodajljum i ja jedne prilike je uzeo za ruku drugog Sufijana. Sufjana je jedno je jedno pa mu rekao, ako misliš da je na zemlji ostalo još ljudi koji su gori od mene i od tebe, onda se varaš. A bilo su najučajniji u njih svoja vrena. Ako smatraš da ima neko gori od mene i tebe, onda se varaš, loše ne Mejmon je puno mi hranu. Rahimahullah Tava kaže, čovjek neće biti istinski bogobojazan sve dok prilikom samo obražuna prema sebi i ne bude sumničao više nego što je sumničao prema svome ortaku koji ga u poslu podkrana. Neće čovjek biti bogobojazan sve dok ne bude sumnjao svoju dušu. Ako budeš siguran svoju dušu, to je ona, a potamo da je sve u vrijedu, da ona tebe na dobro postiće, teško vi Ebu Hazim, naš Ahuba, Ebu Hazim, 7-jedno dinar, kaže, razmisli o onome što bi volio da nađeš pri sebi na Ahiretu pa požuri još danas, da to činiš. Ono što bi volio da sutra zatekneš od djeva, na sudnim danu, što bi te obradoval, tvoja oka obradova o sutra, još danas požuri da to imaš pod sebi. I ono jeli, što bi prezirao da sutra bude ostavio na Ahiretu, na drugom svijetu, ostavi ga još danas. Hamid Allah ta'ala te kaže, "Pošljali sam ti da se obračunavaš sa svojom dušom u tri situacije: kada učiniš neko djelo znamenite Allah vidi, kada govoriš, akih govoriš, zna je Allah čuje, kada se sustegneš od nečega. Djela ili govora zna da Allah mnogo tek kada se sustigneš. Su jedno radio ili ne radio, Allah zna zbog čega radiš i zbog čega ne radiš, zbog čega govoriš i zbog čega se sustežeš. I imali ste velike čuti na jednoj od chudby Ibrahíme Tejmi, Rahimahullah, další druhý učenáci, řekli jsou, zamyslil jsem sebe u dženutu i zamyslil jsem sebe u dženutu. Sebe jsem zamyslil, kako se nalazím u dženetu, pak chodám dženetským baštama, gruím dženetské chůry, užívám mnoha dženetského užívání, zatím jsem sebe zamyslil o dženutu, kako se hráním Jel, kako kušam plodove, ze kum, kako pijem gnojnu i kako hodam u lancima i okojima, pa sam mu pitao svoju dušu, šta želiš o dobro? Pa je rekla želim da se vratim na Dunjavu pa da činim dobra djela i da povećam svoje uživanja u Čevnetu i da se spasim jel, kazne, na, na, u Čevnetu. Pa je rekao ti jesi tamo gdje priželkuješ da budeš, ti si još uvijek na Dunjavu, ovo je samo bilo te kako korisno da kako je li koristan samoobrazan ti si još uvijek na donjamko pa čini je ono što želiš vrste i načini samoobračuna. tako prosto je da pokažeš da su dvije vrste samoobračuna. djemo se samoobračuna, je li općeniti i posebni općeniti i posebni što se tiče samoobračuna, dakle, samoobrazno zaklasana riječ niti nije ograničen općeniti niti nije ograničen pa čovjek ujutro kada je ustane postiče svoj dužnosti na ležu i kaže to i to trebaš danas da učiniš to ga i to ga jedan trebaš danas da se konaš pa na večer je on ta čovjek i preispituje svoje stanje, da li je od onoga što je naredio svojoj duši, da li je učinio, ili, dakle, od onoga što je izražanio svojoj duši, da li je postavio, da li toga. Kada bismo malo više razmišljali o Ahiratu, kada bismo malo više razmišljali o svoje smrti, kada bismo razmislili i zamislili sebe da smo umrli i da smo vidjeli svoje djelo, svako od nas znam kakvo su nam djelao da se zatvori među četiri zida svako sebe svaku sebe najbolje poznaje lako je pred drugima je pokazivati govoriti. i govoriti i i međutim kad se zatvori u četiri zida svako odna nas zna ko kakav kada ispitar svoja dobra i loša djela zamisli u sebe da si sudja božana ahiret i vidiš svoja loša djela i da kako brojnija a pa kada bi bilo mogućnosti da zatražiš samo jedan dan da se vratiš I bude udovoljeno tvojme zahtjevu da se vratiš taj jedan dan. Šta bi sve učinio od dobrih djela? Ne bi imao prostora, ne imao slobodnog vremena. Gledalo bi da 24 sanata ispuniš, nema spavanja, nema ni trpda javaka. Ok. Ali gledalo bi da ispuniš u dobrim dijelima. A zašto se ne zapitamo da to isto naše stanje tako? Možda je sutra moj zadnji dan. Možda je sutra tvoj zadnji dan. Možda je njegov zadnji dan, možda je za zadnji dan sutra. Možda nećemo dočekati vajrava. Pa A zašto sutra, ili ako doživimo i prekustra, i zakustra, sveti dan, niko od nas ne zna. Omate, ne dream, nefsun, mada, tak si bogada, omate, dream, nefsun. Eji, rodim tamo. Ne zna duša šta će zarati, ne zna će moriti, niko zna. Zašto dakle te svoje dane ne ispunimo što je vrlo moguće lišio pokornosti. Posebni samo obračun ograničen na posebno vrijeme ili posebno stanje. Kažu, može se podijeliti u četiriste. Prva vrsta jeste obračunavanje duše prije djela. Prije nego i hoćeš da činiš neko djelo, da zastaniš. Da se pitaš, je, je li to djelo radi Allah? Ovo sad što hoću da učinim. Je radi Allah ili radi ljudi? Je mi bitno da me Allah vidi ili da me vidi neko od ljudi? Kada ću da udijelim Staň, staň, nemoj, da ozviješ od Tu bude još na vidi. Dok dođe u fotoaparati, ja klikuju, da se tam na vidi odjavi. Ja, Čekaj, staň, je to bitno? Ili je bitno dakle, da te Allah vidi, da to nebitný. Da skriješ maksimalno drugi. Ha? Jeste li čuli? Ja můžete ispomemati. Najčudný náziv džanije. Ovako mes čili džanije po svijetu. Kroster, brojni nazivi. Imalo neki daome zapalo za ovo čudanac. Ne, ne. Kako? Kako gledate što je što. Pa. Ah. Ah, saraj kale tako. Ima damija koja kada se prevede na arapski jezik, naziv joj nosi, koji znaju aramski jezik, nasmijeće je si vjerovan. je Ke eneni ekelid. Džamiyan se tako zove. Ke eneni ekelid, kao da sam jeo. Tako se džamiyan zove. Kao da sam već jeo. Mesečice tako zove. Kao da sam već jeo. Kako je dobila naziv? Dobila je naziv po je li vlasniku imetka koji je, čiji je imetak potrebljen za izgraditi džami. A to je bilo sa hađija jedan, ili krojar, ne sjetjam se, daš, je uvućan. Dakle, nije neki imao posao, nije bio neki biznismen. Imao je nešto malo, zaradjivao svaki dan nešto malo. Od posla do kuće, prolazio bi kroz čaršiju, kroz pijacu. I kad god bi htio nešto da kupi, da pojede, nešto da kupi od povrća ili voća, i posebnu iluzovu, I za ili za vreću koji je imao novac, vratio da plati, gledao bi joj novac i gledao bi i ono, ishvatio prezredno s tonoga, prolazno stonoga tonoga, rekao bi ke ene ni etelit. Kao da sam ja već pojao. I novac vratio. I tako je iskupljao novac. Iskupljao novac. Iskupljao novac. Kada je preselio, našli su se hali, jer znam te šta je se hali, čekmeđana se ja, u njoj par. A bio je dobar vijednik. Pa su rekli najbolje je da napravimo mešćit. Najbolje je da od tog mešća napravimo mešćit i da po uvoj njegove izreci nazovemo, nazovemo mešćit. Šešen tidi, hafidahullah, ovaj koji je živ u Medin, pričao od svoga babe, babu moj pričao. Kaže, znao sam u Medin jednog čovjeka koji je bio i bio vjernik. Dugo, dugo vremena gradio je jednu veliku kuću bilo. U to vrijeme nije to bilo baš jednostavno. U to vrijeme, dakle prije nekih 50-ak godina. Nije to da dakle, tako bilo jednostavno. Nije baš tada je li Saudija bila toliko razvijena. Ja sam prije nekih možda 30-ak godina bio kod čovjeka. Prije 30-ak godina taj čovjek je bilo, prije 6 godina sam bio kod njega. Prije 30 godina taj čovjek je živio u kući pod blata. 30 godina živjeli su tako, 30-40 godina. Sva kuća je bila od vlata. A danas, je, kao što je došlo u preznacima sudnjeg dana, danas grade nevodena. Pa kaže, pravio je tukog godina tu kuću, bilo veliku. I došao u dan, kada se treba staniti ključu, upravo i otvrti, sve sredjeno. Poslije zapaha zakupio je su svoje djecu. Ne znam, žene, djecu, zakupio. I otišli u najljepšu sobu, velika soba. I posiedali svi i on štanti kážeš, zao kuť, štanti kážeš, štanti křeli, žene, tako govori. I svaku predlaží, měnil, já jsem domenil, já jsem domenil, měnil, měnil, měnil, měnil, měnil, měnil, tako mě se sviděl, mě se sviděl. A on zadní. Dobr, jedu, jeli, ide, ide do někde. I on káže, děco moja, žena moje, děco moja, já vidím, to je ovo mě nejvrětný što posjel je. Dugo godina sam ovog radio. Ja hoću da to dadnje za Allahovu zadvojstvu. Allahovice. Dugo godina. Velika odrica. Bila slika i prilika kuće u Medini. Kaže, ja hoću ovo da dadnim Kaže, ušli su poslije sabaha. U duha, jel vime? Poslije sabaha sjedili su, pili čaj i Kaže, izselili su se svi, a već su bili ušli, sad samim jer štajim, izselili su se svi u povodne, a kaže, Zai Gindu je bila puna žena i etima. Kože, Allah, ušli poslije sabaha, svi, šlako sve bi traži svega, djete, što si, kofeve i ha, kaže, svi na podne su izašli, a Zai Gindu je bila puna, puna etima. Tako da kada činiš neko djelo, gledaj toho, da to bude radi Allah, da Allah vini, nikud ali li, nije <coughs> jer ti niko drugi neće moći Zatim da se pitaš je li na takav način ga činio Allah u poslani kralje i salatu sam ili ne? Da li ti to izmišljaš od sebe ili je propisano še jedno? Zatim da se pitaš dali li možeš sam da to učiniš ili ti je potrebna pomoć? Zatim dali je bolje da to odgodiš za kasnije djelo ili da ga činiš sada šta je povisnije, jel? Da li u tom djelu ima dobro, jel? dobra achireta i dobra do javnika, kada pa da činiš ili je zlo pa da se ostaviš toga. Kako kaže Hassan Abbasir Rahimahullah dala, Allah se smilovom čovjeku, koji zastane kod svoje žene, svoje mysli na Allah, pa ukoliko to bude radi Allaha nastavi, ako bude radi nekoga drugog, on da ostaje. Druga vrsta, obračunavanie duže nankoru činenok diela. Ova prva je bilo priro, neko što se treba činiti dielo, a ova druga vrsta je obračunavanie nakon učinjenog djela, pa također ovdje postoje neke potvrste da se obračunavaš za manjkavosti u tom djelu. Tako djelu koje činimo ne može učiniti na potpuno, jel, jel, ima nakav način kako nam je i propisan. Jel, pa trebamo se obračunavati za te manjkavosti i gledati takvije naludnih puta kada činimo da budemo bori. Zatim obračunavanje duše za djela koja je preće bilo ostaviti nego uraditi nešto je bilo prće, ostaje ti nebolati, nešto si možda uradio iz svojih strasti, iz svojih prohtjeva, a nije bilo potrebno, nije bilo potrebno jel, da to činiš. Jel? I također, obračunavanje duše zadozvoljena običajna djela, jesi li mogao u tim dijelima da nanitiš ahiret, da nanitiš Allaho zadojstvo, pa da ta djela adeti, običaj postanuti, postanuti i baviti. Zatim treća i četvrta rsta se odnose, dakle, za vrijeme i mjesto. Da se obračunavaš na kraju sedmice, na kraju mjeseca, na kraju godine ili u posebnim vremenima u mjesecu Ramazan, u najboljih dana u godine ili uzil Hidjetu ili i slično ili da se obračunavaš na posebnim mjestima u mesčidu Haram kada odiš u Mekhu, u mesčidu Allahovu, posanik Alihi, Medinu i slično kako se obračunavati, kaže Ibn Al-Qayn, ra'imahullahu ta'ala čovjek vjednik se prvo obračunava sa svojom dušom za obavezne radnje za ono što Allah stroko naredil Da li to Koliko je manjka u tome? Dakle, prvo se moramo obračunavati za ono upoznati se, zatim obračunavati za ono što nam je Allah strogo naredio. Zatim drugo, da se obračunavamo za ono što nam je Allah, subhanu la ta'l, strogo zagranio. Ono što je, tako je došlo u hadisu ibn al-halale be'jinun wa innal harame be be'jinun. Halal je jasan halal je jasan. Ono što Allah to zvolio je jasno i ne treba nam niko zanočivati. Ono što je zabranio je jasno i ne trebamo nikoga drugoga pitati, to jasno. Svako od nas znamo. I zato je ono što nam Allah naredio trebamo se preispitati, činimo li to. Ono što nam Allah zabranio trebamo se preispitati da li smo se toga ostavili. Zatim, treće je obračunavanje duše za nemamno, za zaborav. Zaboravimo se sjećanje na Allaha pa da požulimo sa zikrom, požulimo jel i učenjem Kur'ana i drugim ibaditima i každje imamo kanju također da uračunavamo se za svoj govor za ono, jel' što govorimo, za svoj jezik zatim za mjesta gdje hodimo, za pogled koji usmjeramo na ova ili ona mjesta što sam namjeravao što sam namjeravao, jeli sam mi jel, od čega sam to učinio i slično što će nam pomoći u našem samo obračunom da se natjeramo, da svaki dan ili što češće se da to obračunavamo. Dakle, prije svega svjesnost, ako se potrudimo u samo obračun, da se često obračunavamo, da će nam sutra biti vaše položiti računa na heretu. Oni ko se bude na dunjavu obračunavao, uviđa svoje propuste, uviđa potrebu da čini još više i više dobrih dijeva će dakle neprostalno i dana u dan imati kod sebe imati kod sebe djela ili dobra djela također i pročistit se, očistiće će se također da, da će mu sutra ovako biti inšalno od dana položiti račun. To ćemo onaj koji zapostaju samo obračun koji bude nemano prema svojoj duši i svom srcu očekivati jedan težak obračun bude sutra. Zatim, dakle, svjesnost da jedan od rezultata lijepih posljedica koristi jer je samoubračunov na ulaze ku dženete. se trebaša ubračunov. Tijerunaj koji se ubračunov, ako už to reko, svaký da povećala svoje dielo, týmen jača svoj iman. A završca dobrých dielo, odnosno nástavek dobrých dielo, jeste u Janetu. To či onaj koji za postave samoubračun, čini griehe, čini loša diela. A e preizpituje se jednou stranu od sebe ta loša diela te griehe, jer grijesima postaju svakodnevnice, postajemo običaj, postavimo adetik, iz dana od dana ustrajala ili malim i u velikim grijesima, a nastavak tih griha je u vatr, jeste u, u džeharinom. Zatim, šta će nam pomoć u našem samobračunom? Da čitamo ovim našim prethodnicima. Sada su sada, čovjek ostane zadigljiv. Ja. Kada čitam o njima, kakav je bilo njihov život. Zatim, sa vjernicima, visokih ambicija i težnji. Zatim, spoznanje suštine duše, a ona poziva grijeh, a ona poziva neposlušnosti, a ukoliko se duža nebude obračunavala, zasi urmeće svoga sahibi odvesti, odvesti u propast. Zatim znanje, sve nam treba znanje, šariatsko znanje. Pa mi, kada izgubimo blagodati, kada izgubimo onim koji su, mogu učiniti koliko toliko da nas poručaju šariatskim propisima, onda vidjeti kako smo blagodati izgubili. I hoci imali doć na predavani, imali imali doć na predavani. Na kraju se svev wraca na szerecko znanje. Nijedžava szerecko znanje najveća blagodat. Najveća blagodat za wielke szerecko znanje. Hrfutem szerecko znanje, jeli osvjetljava ją se. Ja mi mi di, ja posjedimo se nađao. Dakle znane, putem koji vjerili krasozne istino, istinno put od zavoda korisno opštno portno u Banjalu, dobro zla onaj koji vjerima više znao, on će tako dakle, i bolje se obračunaju nalaziti svoja svojom svoje propustiti svoju menkost. Loše mišljenje o svoje duž, ja smijemo sve nikada umisliti. Da smo dobri, da se divimo sebi, da budemo zadovoljni samo da se uzdižemo samom, tako dakle, bi se trebalo imati vaše mišljenje o sebi. Imali smo malo slušati i sinoć na štojeli od toga evo, i sada čujemo i El Sofijana da kažu kako smatrate da ima neko od vas, onda onda hošeli smatrate. Sad i upozivanje između Allah i blagodati, koje nam je Allah dao blagodat i kako se zahvaljujemo tim blagodatima. Hm. To je nas postići je i postaći da se obraćamo na Kada vidimo što Allah su dao sve daje, a kako mu zahvaljujemo, onda će nas to da te da se obračunamo, da vidimo na koji naši da bude imao zahvalni Allah subhanahu wa ta'ala. I tako je uporadzivanje gledo naših dobrih i loših djevoj. Da se zapitam, imali neko dobro djevo, neko posebno dobro djevo, da dobimo njemu Allahu. subhanahu wa ta'ala. Da s tím djelem dobimo subhanahu wa ta'ala. Da s tím milost Allah subhanahu wa ta'ala dok na drugoj strani loši i koliko hoćeš. Na drugoj strani loši i dijela koliko, koliko hoćeš. Onaj ko se bude samo <coughs> obračan sa sobom, ako Boga postiće sreću, nabada svijete, na dunjavom i na hlijetu, postiće iskren nijed, jer se obračunava pa ukoliko je, jer u svom nekom dotičnom dijelu vidi da je bio manjkao, a nijed mu nije bio čist, sljedeći puta, kada bude činjen to djelo, zasigurno će je bilo i počistiti svoj nijed. Tako da, je izdjelao djelo, izdjelao djelo, pa ispitivać je svoj nijed i čistit će ili svoj nijed. Zatim prilikom obraču nam vjernik saznaj i spoznaje po čega je stvoren. Nije stvora rad igre i zabave, rad je provoda, već je dakle stvoren da mu se naređuje se da dom se zabranjuje. da se se naređuje, da mu se zabranjuje, da se odaziva Ustrajavat će ovih ovaj baletu, onaj koji se dugo obračunava, ustrajavat će ovih ovaj baletu, usmatrat će svoj balet manjka, ali neće biti sigurn ili ili balet primjen. <gled> dakle, pa će nonstop činiti, činiti dobro djelo. I doista oni koji postaju u najvećim žegama, najdužim danima, ne poste osim zbog samo obračuna. Oni koji ustaju u noću poklanjaju klanjaju noć i namaz dugo dok drugi spavaju, i činje to osim zbog samo obračuna. Obračunavaju se pa znaju da nema još čim plaho doći sutra pred svojeg gospodara. Ne interesuju drugi to što drugi spavaju. Ne interesuju drugi to što drugi provede svoju životu, igri, zabavi, pijankama i osnovu. Interesuju ih oni i njihove poredice. Zašto nam je uvod, zmanom tolom da se prije svega vidimo. Kuvajem fusakom, velikom nav, čuvajte sebe i svoje poredice od dva, tre. Onda, onda je li drugi? A dakle, ustrajavaju, ustrajavaju zbog, zbog samobražuna, dakle, koji gode sa sobom. Zatim, udaljavanje od grija i malih i velikih onaj koji bude se obračunavao, udaljavaće se od grijeha, stano da je Allah zabranio grijehe, primijeti kod sebe grijeh, bilo mali, bilo veliki, gleda da je najudaljeniji od njega. Skromnost na dunjavuku, jer dvijednik nakon obračuna uviđa data da je potrebno hireta, da je potrebno djeva, da nema kod sebe mnogo djela. pa ćete visti kao hireta, a bit će skromno da je na dunjavuku, koliko, koliko, mu, koliko mu je potrebno jeli, od dunjavuka. I za svi koji se samo obračunavao, svjestan Allahove prisutnosti odnosno Allahov nadzora, da Allah gleda, da ga Allah nadzira, a to je dakle jedna od posebnih i najboljih jeli osobina kod vijenika i vijenice Oni koji zapostavaju samo obračun obratno, ustrajavat će o grijesima neće se obračunavati, neće uviđati svoje propuste, svoje grijehe svoje manjkavosti, iz dan na dan iz dana u dan činit će grije ti grijez se jedan po jedan jedan po jedan taloština njegovog srca sve dok ne dođe hakim, sve i na bude zapečeći nam se, uvaj, uvaj. Zatim, odavanje, pretjerivanje u stvarima. Odavan se dozvojenim stvarima, pretjerivati u njima, jer sve dok izostane zakonavno aheret, se dunjavoku, iako su te dunjavski stvari dozvojeni, međutim, nije dozvojen da se pretjeruje u tome. Nije dozvojen se pretjeruje u tome jer to, jer to mrtuje srce, pa da postaviti na Jer zašto da to što je zapostojio samo obračun? Neće biti svijesta na lohoj veličini, neće biti svijesta na lohoj blagodati koje na lohoj kazao, jer mi a je lohoj blagodati nispoznajemo osim putem samo obračuna. Šta nam je Allah podario svoj blagodati nispoznajemo osim, osim putem samo obračuna i kako da mu budemo zahvaliti ako, ako se ne obračunavamo. I zasigurno onaj ko se ne bude obračunavao uzdivnut će se hvali src sobom bići uništen, divici se jeli sobom, to je da dakle, kako smo njegov prihlukusi načuti, jedna od pita kako pogudnih osobina, čiji zao še tako patri. Dakle, lahko će zapadati o grijehe, teško će se kumiti grijeha, koliko ga neko upozori. Zašto? Zato što mu se grijesi omerljenoj manterem, postali adeti, postali običavi, teško će se odlučiti da promjeni svoj način života, da se jeli posveti i badeti je vježbu, jer njegovo srce umrtvilo se od grijeha. Paon bi možda i htio, ali ne mora. Treba čvrsta odluka, treba ustati noć, treba posti, nema. Treba umdieto od odlomak, a stari je voliš. Je lako. Ha? Treba čvrsta odluka, a njegovo srce je okhrvano, okhrvano grijesima, kako je bilo da to da to I kako kaže nam Ibrahim Allahu Teala, propašće mu srce propaće srce nastupla naokon zaposlenja oprču na duše i njeno podavanje strastima. Dakle znamo da je jedan od najvećih neprijateljega naša duša koja nas postiče na zlom, koja vodi ka našoj propasti. Pa vodimo dakle računa, da se preispitujemo, da obračunavamo umjeli svoju dušu za postao imali svoju dušu odvesena za sigurno na stranputicu. Ne budemo li se preispitivali, ne budemo li narizivali svoju dušu i zabranjivali svoju dušu se zbjer. I ona koja se odvese na, na stranputicu od očin, budemo li obračunavali se sa sobom Budemo li posticali jeli, sami sebe na dobro dijelo je ostavljaj na uši dijelo in še Allah utrala nadat se tijepo i zavrci donjanku, Da budemo to njih kojima će Allah Čerle Bo'ala reći je li oti smjeren na dušo, je li uloži u prostranstvo svoga gospodara, uloži u svoga za uloži u i on to.